Az idő kezdete óta, az emberiség mindig új utakat keresett. Az ősi világ csodáitól, a modern kor vívmányaig. A tudományok és találmányok története ma este 18 órakor a Viasat Historian.